Тереска бачить Дереша. Один. Спочатку я подумав, це буде повість. Я приготував більш-менш удалу відповідь на той випадок, якщо хто закине вторинність. «Історія кохання чи вбивства, – сказав би я, – завжди така сама. Змінюється лицедії та декорації – а природний театр, він же незмінний. Вона з'явилася такою, якою й уявлялася. І перше, про що я подумав, упізнавши її, нестиглі абрикоси. Тверді, терпкі, вогкі і ще трохи зелені. Ними пахла її голова та волосся. Я знав усі її фобії, неврози і підозри. Я знав епітети, якими вона описує себе перед дзеркалом. Знав те, чому вона малює нігті на чорно, Це пов'язано з мертвими воронами. Знав, що довгі спідниці – це від нав'язливої думки про худі ноги. Знав, що білизна під спідницею чорна. Ха! Але... Хто би міг припустити, що Тереска вибирала її під колір власної зіниці? Між іншим, її очі сірі, як у годинникаря, а Тереска наївно зве їх зеленими. Зраджу більше, я б не відмовився побачити її голою серед настурцій та анемонів. Ніхто не знає її так, як у будь-яку секунду можу знати я. У кожному жесті я видів нові знаки відстороненості, ознаки переходу. Терезка, яку я побачив, мала фатальний погляд. Навіть носика з таким виглядом, наче була готова замість невинних пастельно-салатових сопелюк побачити на пальцях яскравий мазок крові. Видно, зустріч із плазмою багато чого навчила її.